Och då ska det handla om och hur vi ska kunna fortsätta äta fisk i framtiden. Eftersom världshaven är på väg att fiskas ut så har man pekat ut fiskodling som en räddning bland annat i Sverige. Ja, för, men i Sverige så är vi beroende av importerat fisk som norsk lax och vietnamesisk hajmal vars odlingar skapar stora problem. Men så skulle det inte behöva vara. Reporterna Daniel Öman och Malin Olofsson fortsätter sin granskning utav den svenska fisken och den svenska maten. Ja, det är här vi står. Inne i snövallen här på höger sida. Det är så det är. Bara kunde komma fram lite grann och snurra runt? Lite så skottar vi loss snövallen. De står och stå. Bilen har kött fast. Vägen är inte plogad. Och tårna blir stelfrusna på en gång. Ute på fältet laddar på väg att ramla samman. Och så lite längre bort, en sjö. Eller, inte en sjö, snarare en kraftverkstam. Vi är i Norrlands inland. Kliv ut på bryggan här. Vattnet ligger faktiskt öppet på sjön här. Forskarna kallar vattendragen här för biologiska öknar. Alltså det här fisket som var i de här sjöarna innan regleringen, det är det nästan ingen som minns. Näringsämnen har spolats ut och de är ju... Det är ju... Det går att som biologisk räknande med kraftfärdsmagasinet. Det här är en berättelse om sjöar som skriker efter liv. Om hur vi ska få svensk fisk på tallriken. En minister som lovar mycket. Vi satsar ett antal miljoner. Och en bransch som är skrämd till tystnad. Och var med i media. Det, är, det skapar uppmärksamhet som, som blir ett hot mot din verksamhet inte Det här är en berättelse om svensk fiskodling. Den lilla byn Börtnan i Jämtland. I ett av husen längs med den smala vägen som går genom samhället träffar vi Ulla Persson. Ulla startade tillsammans med sin man Göran, fiskodlingen Börtnans fjällvattenfisk- 1982. Byn var då på väg att förlora sin framtidstro. Man har tappat affären, man har tappat posten, man har tappat skolan. Då blir det ju så att man tycker ska inte byn fortsätta leva. Fiskodling sågs även i andra byar i jämtland som en möjlighet. Men det var inte lätt att starta företaget. 1985. Då startade en fiskodlarförening i Jämtländs län. Vi var 27 fiskodlare. Hur många är vi kvar idag? En. Du ser. Tror Men, Och vad gör det på? Jo, det beror på så här. Startar man ett företag så får man räkna med att hålla på i fem år innan du kan ta ut någon riktig lön. Ja, vi levde ju på okrebet i början. Mm. Mm. Alltså, det är ju, vi hade ju 15 sträv samma år kan jag ju rätt säga. För det, alltså innan du marknadsför det och innan du får till så att det smakar bra och allt det här. Det tar tid. Men inte är det att lyfta lönen det första man gör när man startar ett företag. Inte. Och därför så tror jag det var många fiskodlare som... Nej. Sen de hade känt på hur tungsamt och liksom jobbigt det var att vara fiskodlare. Så tror jag det var många som drog sur. Och så sen när inte fick den kanske lön de hade räknat med då. Men för Ulla och Göran gick det så småningom bra. Och vi får smaka på fisken i tumbrödsklämma. I den där större stuten är det rökt röding. Och i den lilla är det kallrökt. Mm. Vi gjorde två små då. Idag driver deras dotter företaget som blivit byns största arbetsgivare i och med förädlingsanläggningen. Burtnans fjällvattenfisk har blivit utsedda till årets företagare av kommunen och fått två guld och ett silver i SM i mathandverk. Det är ju vattnet som gör det. Fjällvatten som rinner genom odlingen varje dag. 5, 5, 5, ja, Vi bländas av det skarpa solljuset mot den vita snön. Det är tyst och stilla. Fast under ytan stora fiskar. Vi ser dem genom det klara vattnet. Det här är en regnbåge. Eh, två kg regnbåge. Med oss ut vid fiskodlingen i Börtnan har vi biologen Erik Olofsson. Som arbetar på Region Jämtland med regional utveckling och vattenbruk. Ska vi se om det finns något i de andra här. Ja, Litar inte riktigt på de här bryggorna. Åh! Oh. Fisken simmar runt i så kallade kassa. Stora nätburar nedsänkta i vattnet in till bryggan. Det här är röding. De är så små här. Ja, de är mindre. De växer lite långsammare. Då när Ulla startade företaget var det ont om fisk i vattnet vid Börtnan. Vattenkraftverket en bit bort hade dränerat den uppdämda elven på näring. Och djur och växtlivet hade skadats. Det såg det ser ut i många vattendrag i Norrlands inland idag. Åratal av intensiv vattenkraftsproduktion har bidragit till att ett stort antal vattendrag blivit näringsfattiga. Men med fiskodlingen i Börtnan hände något. Erik Olofsson igen. Fiskodlingen gör att du tillför näringsämnen i form av fekalier framförallt från, från, från, från en fisk du har i odlingen. Och det där gör ju att, att, att alltså ekosystemen återhämtas och framförallt det pelagiska ekosystemet återhämtas. Så det har till och med forskning visat att det gör Få tillbaka alltså kräftdjur och du får tillbaka härdjur och du får tillbaka alltså det som en gång var naturligt va? i sjön. Och du får en ökad produktion av vildfisken i sjön. En statlig utredning visar att det bara i de norrländska kraftverksdammarna skulle vara möjligt att odla upp emot 70 000 ton fisk årligen utan att naturen skulle ta skada. Fiskens avföring, som i andra mer näringsrika vatten, skulle vara ett stort miljöproblem kan här ge vattnet livet tillbaka och ännu mer svensk fisk att äta. Nej hundar vart man än kommer. Jag sitter och i laset. Vi ska kolla hur de säljer fisk på fort här. Det har det en stor ökning av säljningen. Sen odeln kom igång för att det har blivit mer fisk i dammarna. Hej. Hej, jag heter Malin. Vi är här och ställer frågor från Sveriges Radio om fiskodlingen. Och då har vi läst att försäljningen av fiskekort har ökat i och med fiskodlingen. Och då såg vi att det är ni de som säljer fiskekorten här. Ja. Är det någonting ni märker? Eller? Ja, det har det väl visst. Då. Det är faktiskt så. Mm. Kan du jämför med hur det fanns fisk i, i sjön här för när du var ung? Och då var det oreglerat här. Ja. Och då var det ju väldigt mycket fisk uppe, eller? Ja, just det. det var, ja. Ja. Men sen när de reglerade, då blev det då, då? Ja, då blev det sämre. Då blev det sämre? Ja. Då blev det inte så mycket. Ja, är Men då är det ju lite Det är ja. ja. Men har det blivit bättre med odlingen, då? Ja, det kommer ju mer fisk. Ja. Odlad fisk pekas ut som en räddning när den vilda fisken försvinner från världshaven. Tre fjärdedelar av planetens vilda fiskbestånd är antingen utfiskade, överfiskade eller fiskade till sin biologiska maxgräns. Om inget görs beräknas nästan till all fiske haven vara utrotad inom 40 år. Men i butikerna är svensk odlad fisk sällsynt. Däremot finns det importerad i mängder som den superbilliga vietnamesiska hajmalen Pangasius som vi berättade om i programmet Matens pris i vintras. Det är så mycket fisk i den här dammen. Det blänkar liksom överallt. Pangasius kommer från en extremt intensiv fiskodling med hög antibiotikaanvändning i uppgrävda dammar och orsakar stora miljöproblem i Vietnams Mekongområde. När fisken föds upp på det här sättet och avföringen släpps orenat ut i floden, rubbas ekosystemen i den redan hårt belastade med kongfloden. Vo Tang An, forskare vid An Giang universitetet i Vietnam. Jag är worried that, my, that the farmers will continue to do like that and that will be a disaster for sure. Det kommer bli en katastrof om det fortsätter på den här vägen, sa han när vi träffade honom i Vietnam. Anders Kisling är en av Sveriges främsta forskare inom fiskodling och vattenbruk och är professor vid Sveriges lantbruksuniversitet. Han tycker att det är oansvarigt av Sverige att importera den sortens fisk. I och med att du istället säger att det är helt okej okay att köpa hem det så klart att du exporterar problemet. Det vi inte tillåter hemma, det tillåter någon annan att göra för oss. Och det är ju ett exporterat problem. Jag kan inte, jag kan inte kalla det något annat. Och nu vill även regeringen se svenskodlad fisk istället landsbygdsminister och centerpartisten Eskil Erlansson. Vi har en ganska omfattande import idag av fisk för humankonsumtion och jag ser en möjlighet att nyttja den kuststräcka men också alla de sjösystem och vattendragssystem som vi har i vårt land för att på annat sätt framställa fisk att användas för humankonsumtion vilket också leder till jobb i de här delarna av landet som ofta är glesbebyggda områden där behovet av jobb är väldigt, väldigt stort. Men Eskil Erlenssons satsning riskerar att komma av sig innan den ens börjat. För fiskodlingarna möter motstånd vart de än är. Handgripligt motstånd. Den 15 augusti 2010. Snabbaste är vid strandkanten och ut på bryggan. Det är en av sommarens första riktigt kyliga nätter. Bara någon enstaka plusgrad. Den täta skogen sluter sig kring det mörka stilla vattnet. En båt styr ut på sjön. Nät klipps upp. Hundratusentals fiskar simmar ut i sjön. Nästa morgon kommer fiskodlingens ägare, Mikael Granström, till platsen. Han ser en miljoninvestering, uppslukad av sjön. Det som har legat vid brygger mot land det har de krokarlösa och, och sänkt. Och det som har legat ut på sjön, där, dit har de åkt båt och eh, klippt sönder den Det nät med väldigt stor säkerhet. och Med extra flytpontoner som sitter monterade på garnet. Det har man lyft upp och så under det har man klippt hål. För att kunna fria och och släppa ut dem. Fisk odlas ju i treårskycklar. Och här har vi förlorat tre år gånger och vi har matat de, de äldsta fiskarna vi matat i tre år. Det, det är enorma skador. Det spelar ingen roll om man vi sätter in dubbla skift eller tre skift. Det går ingen fort. Det tar tre år att återskapa det. De har höjdelack. Och inte nog med det. Vid Mikals andra odling, 30 mil söderut, samma sak. Och listan på saboterade fiskodlingar börjar bli lång. Näske lax, 2008 över hundratusen regnboxlaxar släpps ut en båtmotor saboteras och bildäck skärs sönder utredningen läggs ner Lillbränträsk 2010 med hjälp av en stulen båt åker någon eller några ut på sjön och släpper ut och klubbar all röding från fiskjodlingen kameraövervakning börjar diskuteras utredningen läggs ner Barkdal Siljan sommaren 2006 sabotage mot kassarna Odlaren vill inte polisanmäla för att slippa uppmärksamhet. Och det finns fler. Rädslan sprider sig. När vi ringer fiskodlarna och frågar vill flera inte prata med oss. Ja, alltså, har du, om du får sabotage på Norde så är det inte rådigt. Liksom, uh, alltså, desto mer du är med i med, medel, desto mer exponeras några nämner att de blivit avrådda att ens polisanmäla- eftersom all uppmärksamhet ökar risken för sabotage. Pontus Elvingsson är stadsinspektör med ansvar för vattenbruk på Livsmedelsverket. Det här hotar ju naturligtvis på sikt att man hur huvud kan bedriva odling av fisk i Sverige. Man är väl inte riktigt på hugget när det gäller att utreda sådana här brott- och man använder inte de kanske, möjligheter man har att, att verkligen undersöka vilka, det, vilka är så, som de, här, de här förövarna är. Och trots att det är en brott så finns det ingen nationell samordning inom polisen. Den stora osäkerheten kring odlingarna har också gjort att självrisken på försäkringarna är skyhöga. Och kan ligga så högt som 40% procent av värdet på fiskodlingen. Det blir alltså en väldigt stor risk rent ekonomiskt när man föder upp fisk. Så vilka är det som åker runt och saboterar ensligt belägna fiskodlingar? Frågar man folk i branschen blir svaret ofta djurrättsaktivister. Och strax efter det att fisk släppts ut i Örnsköldsvik- så stod det så här på hemsidan för den internationella djurrättsorganisationen Animal Liberation Front. Fiskar är individer som känner både smärta och stress- och att föda upp, spärra in och döda djur, på vilket sätt det än må vara, är oförsvarbart. Vi ville därför ge så många av dessa individer som möjligt en chans att leva resten av sina liv i frihet, istället för att hamna på en tallrik. Och det finns även andra misstänkta bakom sabotagen. Avundsjuka grannar och förbannade sommarstugaägare som är rädda för att deras utsikt ska bli förstörd. Björn Lindblad har arbetat med vattenbruk i många år, bland annat i olika branschföreningar. Och han har suttit med på en rad samrådsmöten där stämningen varit mycket negativ. Jo, när man har varit i, i sådana här samråd om fiskodlingar så kan det vara sommaröster som säger att vi vill att vi från vår sommarstuga ska se solen gå ner i en obruten vattenspegel. Det har vi köpt vårt hus för. Och även om många sportfiskare förfasas över sabotagen finns det de som också kan ha ett rent egoistiskt syfte till att klippa sönder näten. Så här går det att läsa på ett forum för sportfiskare på internet. En bur från en närliggande fiskodling har gått sönder. Så nu är det cirka 200 ton regnbågar på flykt. De hugger på allt. Glad gubbe. Och nu har fiskodlare fått nog av ouppklarade fall och tar saken i egna händer. Som Mikael Granström i Mikko vid Överkalix. Nu är det prispengar på sabotörernas huvuden. Vi utfäst en belöning på 50 000 kronor till den som kan ge sådana tips att de här individerna hamnar för lås och bom för lång tid framöver. För där ska de vara. De, brotten, de, är, de är så grova ekonomiskt jämförbart med, med, med rån, alltså bankrån och i den storleksordningen är det ju faktiskt att det är skadegörelser som drabbar en enskild liten jävla familj, en litet, litet företag. Oavsett vem som ligger bakom sabotagen blir effekten densamma. När mängd av odlade rofisk släpps ut blir det stora problem. Pontus Elvingson, på Livsmedelsverket. Ja det är allvarligt för att när fisken kommer ut i ett sjö och vattendrag så sprider de sig väldigt snabbt och det påverkar ju naturligtvis den naturliga fiskpopulationen. De äter upp alla de födeorganismer som fisken annars lever av och då blir det en konkurrenssituation så det påverkar de naturliga bestånden väldigt mycket så det blir en, en stor påverkan på ekosystemen. Men även en välskött fiskodling som inte är utsatt för sabotage och som hjälper till att återställa det vilda djur och växtlivet i skadade vattendrag skapar problem. För samtidigt som odlad fisk ofta sägs vara ett bra alternativ så att de vilda fiskbestånden i haven kan återhämta sig så finns det i den odlade fiskens foder vild fisk. Och det går åt mycket mer fisk i fodret än man får ut ur odlingen för varje röding eller regnbåge du äter bidrar du alltså till att haven fiskas ut men så skulle du inte behöva vara utanför Orust på västönster jag åker ut från eh, hamnen här och ut mellan de eh, kala klipporna och öarna och kobbarna här för att eh, Titta på en av musselodlingen och ta upp några musslor. Den odlade fisken skulle kunna äta musslor. Musselmjöl är nämligen ett utmärkt protein för fisken enligt experterna. Det är fullt med plasttunnor som ligger och guppar i vattnet. och Under dem så är det sådana här band där musslorna växer och sitter fast. Och... Vi drar upp en av linorna som sitter fast på flytande plasttunnor. Denna klasen hade växt på det ripet som våt till att hålla fast tunnan med. Så det växer liksom överallt, inte bara på banden. Med oss på båten är Björn Lindblad som länge varit aktiv i vattenbruksbranschen och som nu driver skaldjursproducenternas branschorganisation. och när man tar på muslarna nu när de är så är små, de är väl ungefär en en halv centimeter så är de nästan mjuka, de är nästan mysiga och klappa Så klappar musslan ja, De är lite som sammet här. Ja de är det. Finessen med musslor är att bara om man har plats att sitta på så växer de. Man behöver inte mata dem. Idag är havet på många ställen kring Sveriges kust övergött. Vilket leder till algblomningar, syrebrist och bottendöd. Musslorna lever på de utsläpp av kväve och fosfor från bland annat jordbruket som lett till övergödningen. Krast uttryckt. Musslorna fungerar som ett reningsverk. Ser du sälen där borta? Va? Ja, det är så här, ja där borta. Jag tror en dök nu. Så om den odlade fisken kunde få sitt protein från musslor istället för från vildfisk skulle svensk fiskodling kunna vara en lösning för att kunna äta fisk utan att bidra till utfiskningen av världshaven. Det här har forskarna pratat om i många år. Ändå har inget hänt. För det finns en hake. Björn Lindblad igen. Så Det, det hela handlar om att, att få musselmjölet så billigt så vi kan konkurrera med fiskmjölet. Mm. Om vi konsumenter skulle vara beredda att betala mer för fisken skulle fordret gjort på musslor ha en chans. Och det skulle kunna bli kommersiellt intressant att odla musslor även i Östersjön. Muslarna där växer långsamt på grund av den låga salthalten och blir för små för att sälja som matmuslar, Men till fiskfodor funkar de bra. Alltså, priset är en jättestark bit i detta. Och när vi har kommit till en känsla för hållbarhet hos konsumenten i allmänhet så att man i större omfattning värderar en annorlunda produktion. Ja, då kanske mussomjulet har en större plats men, men när vi är där det vågar jag inte säga. Statligt stöd är därför nödvändigt för en hållbar svensk fiskodling där den odlade fisken inte längre bidrar till utfiskningen av världshaven. Det visar både forskning och den statliga utredningen som utrett möjligheterna för en utökad svensk fiskodling på uppdrag av regeringen. Och landsbygdsminister Eskil Lärlandsson lovar också att satsa. Vi satsar ett antal miljoner. Vi satsar... 8 miljoner på vattenbruksnäringen som är sökbara medel. Vi satsar 12 miljoner under perioden på regelförenkling och stöd genom Jordbruksverket. Och vi satsar 12 miljoner till SLU för forskning på Avel och miljöområdet. Perioden, hur många år då? Det är under den här mandatperioden. Fyra år då alltså? Det är fyra år, ja. Det låter ju mycket. Men när vi går igenom underlaget till regeringens satsning på fiskodling visade sig att de här pengarna inte på långa vägar räcker till. Enligt statens egen utredning skulle det behövas minst sex gånger så mycket pengar för att nå delmålet på 50 000 ton odlad svensk fisk. Idag odlas inte ens 10 000 ton svensk fisk om året. Och så var det, det här med vad fisken ska äta. Ska den fortsätta födas upp på fisk från världshaven? Regnbåg och Röding, vad äter de för något? Då? Ja, du. Jag är verkligen specialist på det här området. Jag, jag kan tyvärr inte svara på det. För det är ju rovfiskare, och de äter ju samma foder som den här eh, norska laxen. Ja, men det är ju så att eh, till exempel det kött vi äter innebär ju att det ibland går åt spannmål som vi skulle kunna äta direkt. Mänskligheten är ju sådan att vi vill ha det högvärdiga proteinet i form av fisk och kött, till exempel. Och det gör att vi använder sådant som vi skulle kunna använda teoretiskt själva direkt att äta. Att det, det har varit uppmärksamhet kring den norska laxen, till exempel. Att de då äter, man, man ger dem fisk som är på väg att bli ut Och jag får mig att du var kritisk mot detta, stämmer inte det? Det stämmer att den fisk som vi skulle kunna äta direkt. Men den fisk som vi inte kan äta direkt skulle vi ju kunna använda som foder för att få fram fisk som vi kan äta. Mm. Hur ser du då på om man ger den svenska odlade fisken också eh, foder som bygger på fisk som vi kan äta direkt eller som är på väg att bli utfiskad? Men det är ju ett av skälen till att i utredningen anges att vi måste forska på att få fram fodermedel som är sådana så att vi inte förstör Miljön i de vattendrag och de vatten till vilka de här vattendragen har sin avrinning Men också att vi har den biologiska mångfalden i de hav som vi har runt omkring oss och där vi plockar upp det foder men också den fisk som vi äter för humankonsumtion. Så då är vi tillbaka i utredningarna igen. Den första kom redan 1982- under tiden fortsätter vi importera allt mer fisk. Så här är en helt vanlig butik ser det ut som det brukar. Det är ett från Nordostatlanten. Sen har vi lax här som är odlad i Norge. Det finns det drivor av pangasius här från Vietnam- jag ska fråga här i fiskdisken också för färsk fisk. Här finns det ju gott om fisk från alla världens hörn. Vi får se om vi kan hitta någon svensk odlad fiskare. Har du någon svensk odlad fiskare? Ja, vi har eh, röding. Fast den är en bristvara just nu, men det är lite av det. det är svårt att få tag på. Ja. Hur, hur är den smakmässigt då? Den är jättebra, vi säljer väldigt mycket. Både mm. gravat, filet och... Eh, Elfisk. Mm. Men, men ni skulle kunna sälja mer med ändå. Om tillgången då.